Урсула Легвін. Світ Роканона. Пролог Нашийник Як відокремити легенду від факту, оповідаючи про світи, розділені багатьма роками? Про планети без імені, звані їхніми мешканцями просто світом. Планети без історії, де минуле є цариною міту. Де дослідник повертаючись дізнається, що його власні вчинки кількалітньої давнини стали діяннями Бога. Наче світлошвидкісні кораблі, наче мости, з'єднують між собою два береги часової ущелини, наповненої безрозсудною темрявою, в якій, подібно до бур'яну, проростає все непевне і зміщене. Коли намагаєшся розповісти історію чоловіка, звичайного науковця ліги, який не так давно, кілька років тому, вирушив до такого безіменного напіввідкритого світу, почуваєшся, наче археолог серед тисячолітніх руїн нині ледь помітних за густою плутаниною листя, квітів, гілок та лози, раптово опинившись перед виразною геометрією колеса чи відполірованого наріжного каменю. Так, наче ти увійшов крізь освітлений сонцем прохід до звичайного приміщення, а знайшов у середині темряву, неймовірне мерехтіння, полум'я, блиск самоцвіту, ледь уловивий рух жіночої руки. Як відокремити факт від легенди, одну правду від іншої правди? Крізь історію Роканона, Ненадовго зблиснувши синім сяйвом, повертається коштовність. Отож, почнімо з неї. Галактичний регіон 8. Номер 62. Фумельгаут 2. Високорозумні форми життя. Контактні види. Вид 1. А. Гдеміар. Однина Гдем. Високорозумні, цілковито людиноподібні. Нічний спосіб життя. Троглодити. Зріз 120-135 см. Шкіра світла, волосся на голові темне. На момент контакту ці мешканці печер мали жорстко стратифіковане олігархічне урбаністське суспільство, модифіковане частковою телепатією в межах колонії та технологічно орієнтовану культуру ранньої сталі. Упродовж місії Ліги в 252-254 роках технологічне зростання до індустріального рівня ПСУ у 254 році Олігархам округу Керріенберег було подаровано автоматичний космічний корабель до Нової Південної Джорджії та назад. Статус Сі-штрих Бі – фіа, однина – фіан. Високорозумні, цілковито людиноподібні, денний спосіб життя, середній зріст – 130 см, особи, яких вдалося помітити, загалом світлошкірі та світловолосі. Продовж нетривалих контактів були виявлені сільські та пастуші спільноти, Часткова телепатія в межах колонії. Також деякі ознаки короткодистанційного телекінезу. Раса видається, атехнологічною, ухиляється від контактів. Культурні моделі мінімалістичні та неусталені. Наразі неоподатковані. Статус Е під питанням. Вид другий. Ліуар. Однина Ліу. Високорозумний, денний спосіб життя, середній зріс близько 170 см. Цей вид населяє фортеці села. Суспільство кланово ієрархічне. Технологічний розвиток зупинився. Бронза. Культура феодально-героїчна. Увага! Наявний горизонтальний соціальний поділ на дві псевдораси. А. Ольгьор. Середньорослі. Світлошкірі та темноволосі. Б. Ангер. Князі. Пани або володарі. Дуже високі шкіра темна волосся жовте. Як у неї? Сказав Роканун зиркнувши у стислий кишеньковий довідник розумних форм життя. А потім на дуже високу темношкіру жовтоволосю жінку посеред довгої музичної зали. У вінчина сяйвом волосся жінка стояла нерухомо і прямо, розглядаючи щось на стенді. Її обступили четверо митушливих непривабливих карликів. «Я не знав, що на Фомальгауті-2 стільки народів, окрім трогів», сказав кето куратор. «Я теж. Тут перелічені навіть якісь непідтверджені види, Безпосередніх контактів з ними не було. Схоже, настав час місії, яка б ретельніше оглянула цю місцевість. Добре, тепер ми принаймні знаємо, що вона за одна. Хотів би я дізнатися, хто вона. Вона походила з древнього роду, була нащадком перших королів Анг'яр, і попри теперішню вбогість її волосся сяло чистим, незносимим золотом її спадку. Маленький фія, Кланялися, коли вона минала їх навіть тоді, коли вона була босоногою дитиною, що бігала полями, а світла та вогнена комета її волосся яскравіла розмайна неспокійними вітрами Кирієну. Була зовсім юною, коли Даргал Галинський побачив її, позалицявся, освічився і забрав із розбитих веж та пронизаних протягом зал її дитинства до власного високого дому. У Галані на схилі гори теж не було жодного комфорту, хоча велич іще зоставалася. Вікна без скла, гола кам'яна підлога. В холодний рік можна було прокинувшись побачити в кімнаті під кожним вікном довгі низькі замети навіяного за ніч снігу. Новопошлюблена жона Даргала ставала вузькими босими ногами на засніжену підлогу, заплітала полум'я свого волосся і сміялася до молодого мужа у срібному дзеркалі, що висіло в їхній кімнаті. Це дзеркало, а ще весільна сукня його матері, вишита тисячою крихітних блискіток, оце й усе його багатство. Деякі менш значні члени Даргалового роду досі володіли скринями оксамитного одягу, меблями з позолоченого дерева, срібною упряжю для їхніх коней, обладунком та прикрашеними сріблом мечами, клейдонами і коштовними прикрасами. На ці останні заздро поглядала Даргалова жона, озираючись на саджений самоцвітами браслет чи золоту брошку. Навіть тоді коли власниця прикраси чим не пропускала її вперед, віддаючи належну пошану її народженню та шлюбу. Даргал та його дружина землі на бенкеті сиділи четвертими від високого столу Галану, настільки близько до владаря Галану, що старий князь часно власноручно ливав землі війна і розмовляв про полювання із своїм небожем і спадкоємцем Даргалом, дивлячись на молоду пару і тужною любов'ю. Не мав би вже ніяких надій на краще майбуття. Надія рідко приходила до Ангіар-Галану та й до всіх мешканців західних земель, відколи з'явилися зоревладці зі своїми домами, що підплигували на вогнених стовпах, і своєю грізною зброєю, яка зрівнювала гори із землею. Вони порушили всі старі звичаї, заборонили давні війни, а навіть змусили платити їм Данину. Ангіар вважала це страшною ганьбою, хоча сума й була невеликою. Данина призначалася для війни, що її зоревладці мали вести з якимсь дивним ворогом десь у порожнечі між зірками наприкінці часів. «Ця війна буде і вашою», – казали вони. Але вже цілі покоління ангер сиділи у своїх банкетних залах у ганебній бездіяльності, спостерігаючи, як їхні подвійні мечі іржавіють, їхні сини ростуть, ніколи не завдаючи ударів у битвах, а їхні доньки мусять одружуватися із бідняками, навіть із середньорослими, бо не мають здобутого у героїських набігах приданого, щоб привернути до себе шляхетного мужа. Обличчя владаря Галану було зажуреним, коли він дивився на ясноволосу пару і слухав їхній сміх, тим часом як вони удвох пили терпке вино і жартували у холодній, зруйнованій, гордовитій фортеці їхньої раси. Обличчя землі застигало, коли вона поглядала вниз у залу і бачила на сидіннях, далеко нижчих за її власне, навіть серед напівкровних та середньорослих, блиск і сяйво коштовного каміння на білій шкірі та чорному волосі. Сама вона не принесла мужеві жодного посагу, навіть срібної шпильки. Сукню з тисячою блісток сховала у скриню до дня весілля доньки, якщо судилася її донька. І це й була донька. Вони назвали її Гальдре. Коли пух на її коричневій голівці подовшав, то заблищав незносним золотом спадщиною шляхетних поколінь і єдиним золотом, яким вона будь-коли володітиме. Семлі не казала чоловікові, що її гризе. Попри всю лагідність, Даргал у своїй твердій княжій гордині мав лише зневагу до заздрості та суетних бажань, і вона боялася його презирства. Зате розмовляла із даргаловою сестрою Даросою. Колись моя сім'я мала великий скарб, розповідала. Це був нашийник, ланцюжок із щирого золота, а посередині синій камінь самоцвіт, сапфір. Дароса, сміючись, похитала головою теж не була певна назви каменю. Був кінець теплого року, а північний Ангіар – Називали літо свого восьмисотденного року, починаючи цикл заново від кожного рівнодення. Семлі вважала цей календар чудернацьким, придатним лише для розрахунків середньорослих. Її сім'я вигасала, але була старшою та чистішою крові, ніж у будь-кого з тих північно-західних скоробагатьків, які надто легко змішувалися з Ольгіор. Вони із доросою сиділи на кам'яній лаві під вікном, гріючись на сонці, високо у великій вежі, де мешкала старша із жінок. Овдовівши замолоду, бездітна Дароса вийшла заміж у друге за князя Галанського, брата її батька. Оскільки це був шлюб між родичами і другий для них обох, вона не називалася княгиною Галанською, Колись це титул носитиме землі. Але Дароса сиділа поруч із старим князем на високому столі та разом із ним правила його володіннями. Старша за свого брата Даргала вона любила його молоденьку дружину, і безтямно захоплювалася яскраво-волосою маленькою гальдра. За нього було заплачено, вела далі землі, усіма тими грішми, які здобув мій предок Лейнен, завоювавши південні лени. Лише подумати всі гроші зі всього королівства за один клейдон. Ох, він би затьмарив своїм сяйвом геть усе в галані, навіть ті діаманти завбільшки з яйця птаха кооп, що їх носить твоя кривнячка ісар. Такий пригарний був, що дістав власне ім'я. Його назвали «Оком моря». Цей нашинник носила моя прабабка. «І ти ніколи його не бачила?» – ліниво спитала старша жінка, дивлячись на зелені гірські схили, куди довге-довге літо посилало свої гарячі та невтомні вітри, що блукали лісами і кружляли вздовж білих доріг, які вели до далекого морського узбережжя. Він зник, перш ніж я народилася. Зоревлаці забрали його як данину. Мій батько казав, що його вкрали ще до того, як вони прилетіли. Не те, що він багато розповідав, але одна стара середньоросла казочниця завжди мені говорила, наче фія знають, куди потілася та коштовність. Ох, як би я хотіла побачити фія, промовила Дароса. Скільки є пісень та оповідей про них. Чого вони ніколи не приходять у західні землі? Думаю, що тут для них надто високо, надто холодно взимку. Вони люблять сонячне світло південних долин. А вони схожі на глину людів. Тих я ніколи не бачила. На півдні тримаються осторонь від нас. Здається, вони білошкірі, як середньорослі, а тіла у них безформні. Фія, біляві, схожі на дітей, лише худіші та мудріші. Ох, цікаво чи знають вони, де нашийник, хто його вкрав і куди сховав? Подумали лише, даросу якби я могла увійти до менкетної зали Галану, сісти поруч зі своїм мужем, з ціною всього королівства довкола шиї. Я б затьмарила всіх жінок, як він усіх чоловіків. Дароса схилила голову над дитинкою що сиділа між матір'ю і тіткою на хутряному килимку, вивчаючи свої корішні випальчики. Турненькі землі, пробурмотіла вона дитинця, землі, що світить, як летюча зоря, семлячий чоловік не любить жодного іншого золота, крім золота і її волосся. А Земля мовчала, дивлячись на зелені літні схили, що тяглися аж до далекого моря. Мовчала, але й далі думала своє. Коли закінчився наступний холоднорік. Зоревлаці знову прилетіли збирати свою данину для війни проти кінця світу, взявши цього разу перекладачами пару карлів глинолюдів, і це так принизило всіх ангіар, що майже довело їх до бунту. Тоді минув наступний теплорік. Гальде стала любою, прилюбою, щебетливою дитиною. Одного ранку землі принесла її до сонячної кімнати Дароси у вежі. На землі був старий синій плащ, волосся прикривав каптур. Даросу, візьми, Гальдре, на ці кілька днів. Швидко і спокійно сказала вона, я їду на південь до Кір'єну. Побачитися з батьком? Пошукати свого спадку. Твої родичі з гаргайцького Лену шпигали Даргала і сміялися. Навіть у той напівкровний парна, може колоти йому вічі, бо дружина парне, ця -то столиця Чорноголова начіпура, має атласне покривало на ліжку, діамантову сережку і три сукні, тим часом як Даргалова дружина мусить латати свою сукню. Чи Даргалова гордість – це його жона, чи те, що вона зодягає? Але це не переконало Семлі. Владарі Галану стають бідняками у власній залі. Я збираюся принести своєму панові віно, яке годиться у моєму роді. Семлі, чи Даргал знає, куди ти їдеш? Скажи йому, що я щасливо повернуся. Промовила молоденька Семлі, на мить вибухаючи веселим сміхом. Тоді схилилася, щоб поцілувати доньку, повернулася і перш ніж Даруса змогла промовити бодай слово – швидко, наче вітер промчала по нагріті сонцем кам'яній підлозі. Заміжні жінки Анґер ніколи не їздили верхи для розваги, і землі не покидала Галану від часу свого весілля. Отож, тепер, вибравшись на високе сідло вітро коня, знову відчула себе дівчиною, як та дика панна, котрою вона була, коли гнана північним вітром літала на напівоб'їжджених звірах над полями Киріюну. Кінь, що ніс і зараз із пагорбів Галану, був чистокровнішим, Смугаста шкіра тісно облягала порожнисті легкольотні кості, зелені очі мружилися від вітру, легкі й могутні крила то піднімалися вгору, то опускалися вниз обабіч землі, відкриваючи і затуляючи хмари вгорі та пагорби внизу. На третій ранок вона дісталася в Киріну і знову опинилася серед напівзруйнованого двору. Її батько всеньку ніч пив, і, як за давніх часів, ранкове світло, прокулюючи діряві дахи та обвалені стелі, Дратувало його, а від доньки лише побільшив це роздратування. «Ти чого повернулася?» – крикнув він. Його спухлі очі зиркнули на неї, а тоді перейшли на щось інше. Вогненне волосся його молодості погасло, на голові плуталися сиві пасма. «Ти ж той молодий галанець, не одружився з тобою, що ти покрадьки втекла додому?» «Я – даргалова дружина». Батечко, я прийшла по свій посах. Пояк несвально схвально форкнув, але вона так ніжно до нього засміялася, що він змушений був знову зиркнути на неї, скривившись. «Чи правда, батечку, що це Фія?» – вкрали нашийник, званий Окомуря? «Звідки мені знати? Це все старі байки. Нашийник зник іще до дня мого народження, бодай би той день взагалі не настав. Як хочеш знати, спитай Фія. Йди до них, повертайся до свого чоловіка. А мене застав. Тут у Кір'їні немає місця для дівчат, золота та решти цієї історії. Дотешня історія завершилася». Це гибле місце, це пустка. Усі сили лейне на мертві. Їхні скарби зникли. Іди своєю дорогою, дівчино. Сивий і опухлий, наче ткач павутини у зруйнованих будинках, він обернувся і пішов непевними кроками, щоб у підвалі сховатися від денного світла. Ведучи галанського смагастого вітру коня, покинула старий дім і спустилася вниз схилом крутого пагорба, повз селища середньорослих, які привітали її з похмурою повагою. Через поля й луги, де паслися великі напівдикі герилор з підрізаними крильми, та до долини, зеленою наче мальована чаша, повінця повна сонячним світлом. У глибині долини було селище Шефія, і тільки-но вона зійшла з коня, маленькі люди побігли їй назустріч із хатин та садів, промовляючи слабенькими тонкими голосами. Вітай дружину Галанського княжича пані Киріну! вітрородна землі прекрасна!» Вони давали їй чудові імена. І вона радісно й слухала, не переймаючись їхнім сміхом, бо вони сміялися, хай щоб казали, та й сама вона говорила, сміючись. Стояла висока у довгому блакитному плащі, а фія кружляли довкола, вітаючи її Вітай, світляний народи, вітайте, ясно, жителі Фія, друзі людей. Вони забрали її до селища і вели до одного зі своїх легких, повних повітря будиночків, а ззаду бігли крихітні діти. Вік фія неможливо було визначити. Важко було навіть відрізнити їх між собою, чи коли вони, як оце зараз, швидко кружляли, немов метелики довкола свічки, бути певним, що весь час розмовляєш із тим самим. І все-таки Семлі здавалося, наче до неї говорить лише один із них. Тим часом, як інші, годували і доглядали її коня, приносили їй воду для пиття та миски плодів низеньких садових дерев. «Це не фія вкрали на шийник князів киріянських», – кричав маленький чоловічок. «Що фія робили без золотом, пані?» Отеплорік ми маємо сонячне світло, а в холодний рік пам'ять про сонячне світло, і золоті плоди, і золоте листя кінцепори, і золоте волосся нашої пані Кирієну. Жодного іншого золота в нас нема. То, може, його вкрав якийсь середньорослий. Довколо неї довго лунав тоненький сміх. Невже середньорослий посміли? О, пані Кирієнська, жоден смертний не знає, як зникла велика коштовність ні людина, ні середньорослий, ні фіан, ні, ні хтось із семи народів. Лише мертві знають, як вона загубилася у ті давні-прадавні часи, коли Кирлі Горди, чиєю є Семлі, гуляв на самоті між морськими печерами. Але, можливо, вона знайдеться у ненависників сонця? Новий вибух сміху, цього разу тривожний. Сядь з нами, землі сонцеволоса, ти, що вернулася з півночі!» Вона сіла з ними їсти, і вони так само тішилися її привітністю, як вона їхньою. Але, почувши, як Семлі повторила, що піде до глинолюду шукати свою спадщину, Раз вона там, перестали сміятися, і потроху число їх довкола гості поменшало. Врешті вона залишилася сам на сам із одним, можливо, з тим, який розмовляв був із нею перед трапезою. «Не йди до глинолюду, землі, сказав він. Її серце на мить завмерло. Фіан повільно провів долонями по очах, і раптом весь простір довкола них потемнів. Плоди на тарільці, наче присипав білий попіл, усі чаші з чистою водою спорожніли. У горах далекої землі розлучилися Фія та Гдемір. Давно ми розлучилися, сказав дрібненький тихий чоловік із народу Фія. Раніше ми були одним народом. У них є те, чого немає в нас. У нас є те, чого немає в них. Подумай про сонячне світло, землі, про траву та дерева, які приносять плоди. Подумай, що не всі дороги, які ведуть вниз, ведуть також у гору. Моя дорога не веде ні вниз, ні вгору, любимий мій господарю, а лише просто до мого спадку я піду туди, де він, і повернуся з ним. Фіан поклонився тихенько сміючись. За селищем вона сіла на свого смугастого вітру коня, і, відповівши прощанням на їхнє прощання, піднялася разом із пополудневим вітром і полетіла на південний захід, до печер на скелястому озбережжі Киріану. Побаювалася, що їй доведеться довго спускатися в глиб печер-тунелів, аби знайти тих, кого вона шукала. Казали би, що глинолюд ніколи не виходить із печер на сонячне світло. Остерігається навіть великозорі та місяців. Дорога була далекою, один раз їй довелося опуститися, щоб її кінь міг популювати на деревних пацюків, а вона з'їла кусень хліба із саков. Хліб був твердим і сухим, як шкіра, але зберіг крихту свого первісного смаку, і вона, самотньо його споживаючи на поляні посеред південного лісу, на мить почула тихий голос Даргала і побачила його обличчя, повернута до неї у сяві галанських світильників якийсь час сиділа, міркуючи про те суворе і живе молоде обличчя і про те, що вона скаже йому, повернувшись додому з викупом королівства до шиї. Я хотіла дару гідного мого мужа, пане мій. Тоді поспішила далі, але коли дісталася узбережжя, сонце сіло і навіть великозоря опустилося слідом за ним. Від заходу подув підступний вітер, неспокійний, поривчастий і змінний, і її вітрокінь втомився, змагаючись із ним. Семлі дозволила коневі опуститися на пісок. Він одразу ж згорнув крила, підігав під себе товсті, хоч легкі ноги, і замуркав. Семлі стояла, тримаючи плащ під горлом та погладжуючи шию коня, так що він затріпотів вухами і знову заморкотів. Її руці було добре і зручно в теплому хутрі, але все, що бачили її очі, сіре небо у масках хмар, сіре море і теплий пісок. Тут по піску пробігло низьке темне створіння, ще одне ціла група присідаючи, підбігаючи, зупиняючись. Вона голосно їх покликала. Хоча здавалося, наче досі її не бачили, за мить вони вже були довкола неї. От вітро коня трималися на відстані. Він перестав моркотіти, а його шерсть під рукою землі злегка здибилася. Взяла його за воздечку, рада, що має захист, але й побоючись можливого у знервованої тварини нападу люті. Дивні людці стояли, мовчки дивлячись, їхні тяжкі голі стопи грузли в піску. Не було жодного сумніву, завишки як фіа, а в усьому іншому, наче тінь, чорна подоба того розсміяного народу. Голі присадкуваті незграбні, пряме волосся, шкіра сіро-біла, волога, як у черв'яків, очімо в камені. Чи виглино люди? Ми, кдемір, народ, владарів, королів з ночі. Несподівано гучний і низький голос аж надто помпатично пролунав у солоних вітряних сутінках, але як із фіа. Семлі не могла достеменно сказати, хто саме заговорив. Вітаю вас, владері ночі. Я Семлі Кирієнська, дружина Даргала Галинського. Я прийшла до вас, шукаючи мій спадок, на шліний, що зветься моря, давно загублений. Чого ж ти шукаєш його тут, Ангія? Тут лише пісок, сіль і ніч. Бо у глибоких місцях знають про загублені речі. Відповіла Семлі цілком готова до випробування розуму. І золото, що прийшло з-під землі, може повернутися під землю. А ще кажуть, бо річ інколи повертається до того, хто її зробив. Це останнє було з догодом, але влучило в ціль. Правда така, що нам відома назва на шийника Око-моря. Колись давно його зроблено в наших печерах, а потім продано від нас до Ангіар. А синій камінь походить із володінь наших родичів на Сході. Але це все дуже старі оповіді Ангіар. Чи можу я вислухати їх там, де їх розповідають? Приземкуваті люди мовчали, наче вагаючись. Сірий вітр над піском, темніючи, бо сідала велика зоря. Звук моря то гучнішав, то затихав. Глибокий голос заговорив знову. «Так, пані Ангер, можеш увійти до глибоких зал. Ходімо з нами». У цьому голосі з'явилася каснува улеслива нотка, але земля не почула її. Пішла за глинолюдами через пісок, ведучи свого позористого коня на короткому поводу. Біля входу до печери, схожої на беззубий роззявлений рот, який видихав на зоні теплий сморід. Один із глинолюдів сказав. «Летючий звір не може увійти». «Може», – промовила Семлі. «Ні», – сказали присадковаті люди. «Може, я його тут не залишу. Він не мій. Нікого не чіпатиме, доки я тримаю його за вуздечку». «Ні», – повторювали низькі голоси, але інші їх перебили. «Як забажаєш». Після хвилинного вагання вони пішли далі. Під каменями стало так темно, наче паща печере проковтнула їх йшли по одному. Семлі була останньою. Темний досі тунель дещо пояснішав, і вони увійшли під кулю слабкого білого вогню, яка звисала зі стелі. Далі була інша, відтак і ще одна, а між ними по кам'яних хвастунах тягнулися якісь чорні черв'яки. Що далі вони йшли, то частішими ставали вогнені кулі, так що весь тунель був осяєний яскравим золотим світлом. Провідники семлі зупинилися там, де розходилися три тунелі. Всі перекриті дверима на вигляд залізними. «Ми зачекаємо ангія, сказали вони, і восьмого залишилися з нею, тим часом як троє інших, розчинили одні з дверей та прийшли крізь них. Двері з гуркотом зачинилися. Пряма і нерухома стояла донька Ангіар у білому чистому світлі ламп. Її вітрокінь примостився біля неї, кінчик його смугастого хвоста смикався. Великі складені крила раз у раз здригалися, наче звір намагався злетіти. У тунелі позаду семлі восьмеро глинолюдів сиділи навпочіпки, тихо перемовляючись низькими голосами, своєю власною мовою. Центральні двері з Брескотом розчинилися. «Хай Ангія увійде до королівства ночі!» – гукнув новий голос лунки і пихати. Глинолюд, мав одяг на товстому сірому тлі, стояв у дверях, киваючи на неї. «Війди і глянь на чудеса наших земель, дивовижі створені нашими руками, витвори гладарів ночі!» Мовчки тягнучи за воздечку свого коня, Семлі схилила голову і пішла слідом за глинолюдом у низькі двері, розраховані на зріст карлів. Попереду з'явився ще один яскраво освітлений тунель, вогкі стіни сліпуче блищали у білому світлі, але цього разу замість хідника на його підлозі були дві смуги від полірованого заліза тяглися, скільки сягало око. На цих смугах стояло щось, схоже на візок з металевими колесами. Скоривши жестом свого нового провідника, без вагань і без жодних ознак хвилювання на обличчі, Семлі війшла до візка, змусивши вітро коня присісти біля неї. Глину люців спереду і почав пересувати стержні та коліщата. Залунав гучний шум, удари металу об метал, а тоді стіни тунелю почали дрижати, все швидше рухатися назад, аж вогнені кулі над головою злилися в розмиту смугу, а затле тепле повітря змінилося на смердючий вітер, що здув землі каптура з голови. Візок зупинився. Семли слідом за провідником піднялася базальтовими сходами до великого передпокою, а тоді увійшла до ще просторішої зали, чи то вимитої в давнину підземними водами, чи то видовбаної глиною людьми в камені. І темрява ніколи не знала сонячного проміння. Залу освітлював незвичайний холодний блискуль. У закритих решітками отворах оберталися й оберталися великі лопаті, перемішуючи затхле повітря. Великий закритий простір бринів і гудів шуму. Очних голосів глинолюдів, пронизливого і шелесткого зищання та вібрації лопати і коліс, що оберталися, луни й відлуння цього всього від каменю. Тут усі кремезні глинолюди мали на собі одяг, який наслідував убрання зоревладців штани, м'які черевики, туніки з каптурами, лише нечисленні жінки, квапливі карлиці з догідливим виглядом були оголені. Серед чоловіків було багато солдатів. Вони мали на боці зброю, зроблену на подобу жахливих світлометів, зоревладців, хоча навіть землі бачила, що насправді це залізні палиці схожої форми. Бачила це все, не дивлячись. І йшла туди, куди її вели, не повертаючи голови, ні ліворуч, ні праворуч. Коли дійшла до групи глинолюдів, які носили залізні обручі поверх свого чорного волосся, її провідник зупинився, вклонився і гукнув. «Високі владарі Гдеміар!» Було їх семеро, і на їхніх ніздрюватих обличчях – Малювалася така пеха, аж Семлі захотілося сміятися. «Приходжу до вас, шукаючи загублений скарб моєї сім'ї, о владарі темного королівства». Поважно сказала вона їм. «Шукаю викоплейнене, око моря». Її голос був слабким порівняно з гуркотом величезного склепіння. Так нам і сказали наші вісники, пані Семлі. Цього разу вона зуміла розпізнати того, хто говорив. І ще нижчі, ніж інші, на сягав Семлі до грудей, з білим, владним, жорстоким обличчям. Не маємо речі, яку ти шукаєш. Кажуть, що колись вона була вашою. Багато чого кажуть там, де сонце засріплює очі. І вітри розносять слова всюди, дивіють вітри. Я не питаю, як нашійник загубився і повернувся до вас, що колись давно були його створили. Це старі казки, старі кривди. Тепер я прагну лише знайти його. Хай він зараз не у вас, але, можливо, ви знаєте, де він. Не тут. Отож, де інде? Ти до нього не дістанешся. «Ні за що, якщо ми тобі не допоможемо. То допоможіть мені. Прошу цього, як ваша гостя». Сказано, Ангер беруть, фія дають, кдеміар дають і беруть. Якщо ми це зробимо для тебе, що ти нам даси?» Свою вдячність владарі ночі стояла серед них висока і ясна, усміхаючись. Всі вони дивилися на неї з важким мимовільним захопленням, з похмурою жадобою. «Послухай, Ангіа, великої послуга, якої ти у нас просиш». Ти навіть не знаєш, наскільки вона велика. Не можеш цього зрозуміти. Походиш із раси, яка нічого не розуміє і ні про що не дбає. Вам би лише літати на вітро конях, засівати землю, махати мечем і гуртом горлати. Але хто зробив вам мечі із ясної сталі? Ми, Демір. Ваші князі приходять до нас і наших копалень. Купують мечі і йдуть не озираючись, не розуміючи. Але ось ти тут. Дивитимешся, зможеш побачити дещицю з безлічі наших чудес. Вічні світильники, візок-самохід, машини, які шиють на модях і готують їжу, освіжають наше повітря і служать нам у всьому. Знай, що ти неспроможна збагнути всіх цих речей. І ще знай, Мейкдемір, друзі тих, кого ви називаєте Зоревладцями. Ми приходили з ними до Галану, до Реогану, до Гулорину, до всіх ваших замків, щоб допомогти їм розмовляти з вами. Зоревладці, яким ви, Горді Ангір, платите данину, наші друзі. Вони роблять послуги нам, ми робимо послуги їм. Що ж тоді значить для нас твоя вдячність? Вам належить відповісти на це запитання, відказала Семлі. Не мені. Я поставила своє запитання. Прошу відповісти на нього, владарю. Який час усі Семеро радилися словами і без слів. Зиркали на неї, відверталися, щось бурмотіли і затихали. Довкола них поволі мовчки зібрався натов, а ж у решті оточили сотні пелехатих чорних голів. Уся велика лунка печера, окрім військового простору довкола неї, була заповнена людьми. Вітрокінь тремтів від страху та надто довго стримуваного роздратування, його очі дуже розширилися і зблідли, як це буває в коней, змушених літати вночі. Семлі погладила теплу шерсть його голови, шепочучи. Заспокойся, мій хоробрий, мій ясний пане вітру. Ангія, ми візьмемо тебе до місця, де зберігається скарб. Глинолюд із білим обличчям і залізною короною знову обернувся до неї. Більше не можемо для тебе зробити. Мусиш піти з нами, щоб заявити свої претензії на нашийник там, де він лежить, тим, хто його зберігає. Летючий звір не може піти з тобою. Мусиш іти сама. Наскільки далека подорож, владарю? Його губи розтяглися ще іще. Дуже далека, пані. Але вона триватиме лише одну довгу ніч. Дякую вам за вашу ласку. Чи про мого коня подбають упродовж цієї ночі? З ним не може трапитися нічого поганого. Він спатиме, доки ти не повернешся. Найбільшому вітроконі ти летітимеш, перш ніж і знову побачиш цього звіра. Не запитаєш, куди ми тебе забираємо? Чи можемо вирушити якомога швидше? Я не хотіла б надто довго бути поза домом. Так, якомога швидше. Землі не могла б переказати, що діялося у наступні години. Геть усе було поспішним, переплутаним, галасливим, незвичайним. Доки вона тримала свого коня за голову, один із глинолюдів увігнав йому довгу голку в золотосмуги клуб. Вона ледь не зойкнула, побачивши це, але її кінь лише здригнувся, а потім муркаючи глибоко заснув. Група глинолюдів винесла його. Було виразно видно, що їм довелося зібрати всю свою відвагу, щоб торкнутися теплої шерсті. Потім їй довелося дивитися на голку, яка вколола її власне передпліччя. Подумала, що це можливо, щоб випробувати її мужність, бо спати їй не захотілося. Хоча вона і в цьому не була впевнена. Час від часу їй доводилося входити у візки, що їхали залізними смугами, минаючи сотні-сотні металевих воріт і склепінчатих печер. Одного разу візок проїхав крізь печеру, яка з обох боків нескінченно тяглася в темряві далечінь, А вся ця темрява була повна великих зграй-герілог. Семлі чула їхні похмурі хрипкі вигуки, помітила зграї, вирвані з темряви передніми ліхтарями візка. Потім виразніше роздивилася у білому світлі і побачила, що всі вони безкрилі і сліпі. Тут вона заплющила очі. Але попереду було ще багато тунелів, крізь які довелося проїхати, численні нові печери, все нові сірі опечкові тіла і сердиті обличчя, лунки, хвальковаті голоси. І так тривало, аж доки її раптово не вивели на відкритий простір. Була глупа ніч. Вона радісно звела очі на зірки і самотній сний місяць, маленьку геліки, що сяїла на заході. Але глинолюди все ще оточували землі. Тепер вони змусили її піднятися у якийсь новий візок чи печеру. Вона достеменно не зрозуміла, що це таке. Це приміщення було тісним, повним маленьких мерехтливих вогників, схожих на висячі ліхтарики, дуже вузьким і ясним, надто коли рівняти з великими сирими печерами і зоряною ніччю. Ще одна голка вп'ялася в неї, і глинолюди сказали, що доведеться прив'язати її до якогось плаского стільця. Прив'язали їй голову, руки і ноги. «Не дозволю», – промовила семлі. Але побачивши, що четверо глинолюдів, які мали бути її провідниками першими, дали себе прив'язати, вона скорилася. Всі інші пішли. Тоді зазвучав гуркіт, тоді довга тиша. На неї тисла велика, хоч невидима вага. Потім не стало ваги, не стало звуку, не стало взагалі нічого. «Я померла?» – спитала семлі. «О ні, пані», – відповів голос, який їй не сподобався. Розплющивши очі, побачила схилене над нею біле обличчя, розтягнуті широкі губи, очі немов камінці. і пута спали, вона наче злетіла вгору, була невагомою, безтілесною, відчувала себе подмухом страху на вітрі. «Ми тебе не скривдимо», – сказав приглушений голос, чи може кілька голосів. «Дозволь нам торкнутися твого волосся». Округлий візок, у якому вони були ледь тремтів. За єдиним вікном була непроглядна ніч. Чи може це тумана, бо ж взагалі порожнеча? Одна довга ніч, сказали вони. Дуже довга. Семлі сиділа нерухомо і витримала дотик їхніх важких, сірих рук до свого волосся. Пізніше вони торкалися її рук, ніг та плечей, тоді шиї. Тут вона сіпила зуби і підвелася. Вони відступили. «Ми не скривдили тебе, пані!» – заговорили вони. Вона кивнула головою. Коли їй наказали, знову сіла в крісло, що прив'язало її до себе. Світло за вікном спалахнуло золотом. Заплакала, побачивши це, але ще раніше зумліла. Добре, сказав роканон. Тепер ми принаймні знаємо, що вона за одна. Хотів би я дізнатися, хто вона, пробурмотів куратор. Троги кажуть, що вона хоче чогось, що є в нашому музеї. Будь ласка, не називай їх трогами, для порядку промовив роканон. Як ворфожист, етнолог високорозумних форм життя, мусив протестувати проти таких фраз. Вони не надто симпатичні, але мають статус с союзників. Цікаво, чого комісія вибрала для розвитку саме їх, і ще навіть не сконтактувавшись зі всіма видами В-Ро-Фош. Закладуся, що обстеження робили Сентаврійці. Вони завжди надавали перевагу мешканцям печери з нічним способом життя. Я радше підтримав би її вид. Труглодити, схоже, благоговіють перед нею. Кето глянув на високу жінку, тоді зашарівся і засміявся. Ну, в певному сенсі. За 18 років у Новій Південній Джорджії я ніколи не бачив такого прекрасного інопланетного типу. Та що там, ніде я ніколи не бачив такої прекрасної жінки, справжня богиня». Рум'янець розповся по його обличчю, сягнувши маківки лисої голови, бо Кето був соромливим куратором, незвичним до гіперболу. Але Роканнон поважно кивнув на знак згоди. «Хотів би я порозмовляти з нею без тих тр-гдемір, як перекладачів, але на це нема ради». Роканов підійшов до їхньої гості, а коли вона повернула до нього своє пригарне обличчя, то дуже глибоко вклонився, опустився на підлогу, ставши на одне коліно, схилив голову і розплющив очі. Цю позу він називав універсальним інтеркультуральним реверансом і приймав її з певною грацією. Коли знову підвівся, прекрасна жінка усміхнулася і заговорила. «Вона каже, вітай, зоревладар!» – буркнув один із єопецького того ескорту, на галактичної мови. «Вітай, владарко Ангер», – відповів Роканон. «Чим ми тут, в музеї, можемо прислужитися тобі, пані?» «Вона каже, прошу, дайте їй нашийник, скарб і кров рід предків. Давно-давно». «Який нашийник?» – спитав він. І жінка, зрозумівши, його вказала на центральний стенд перед ним, на чудову річ, що там лежала. Ланцюжок із жовтого золота, масивний, але дуже тонкої роботи, на якому був підвішений один великий, гарячий, блискучий сапфір. Роканан здійняв брови, а Кето в нього за спиною пробормотів. У неї гарний смак. Це фомальгацький нашийник. Знаменитий витвір. Вона усміхнулася обом чоловікам і знову заговорила з ними над головами троглодитів. А, каже, озори владні, старші і молодші, мешканці дому скарбів. Це її скарб. Давно-давно. Спасибі. Звідки настаріч, Кето? Зараз, кай, їх загляну до каталогу. Ага, знайшов. Ось, одержано від цих трогів, тролів, як же їх, гдемір. Тут зазначається, що в них торгова манія. Ми мусили дозволити їм заплатити за переданий їм корабель AD-4, яким вони сюди прилетіли. На шийних частина плати. Це їхня власноручна робота. Боюся об заклад, що відколи їх скерували дорогою індустріалізації, вони вже такого не зроблять. Але вони, схоже, відчувають, що це її річ, а не їхня чи наша. на це, вочевидь, важливо для них. А то б не витратили стільки часу заради неї, адже об'єктивна різниця між нами і Ефомельгаутом має бути значною. безсумнівно кілька років. Сказав врофожист, звичне до міжзоряних стрибків, не надто далеко. Що ж, ні довідник, ні потівник не містя даних достатніх для прийнятного припущення. Ці види, очевидно, не були належно вивчені. Може, маленькі чоловічки керуються звичайною чимністю стосовно неї? Або ж цей кратий сапфір може спричинити міжвидову війну? Може вони підкоряються її бажанню, визнаючи її безумовну перевагу над ними? А може вона, попри вигляд, їхній в'язень, їхня принада? Як нам відрізнити? Можемо віддавати музейні речі Кето. О, так. Ці експонати технічно вважаються позиченими, а не нашою власністю. Бо інколи виникають схожі претензії. Ми рідко опираємося. Мир понад усе, аж доки не почнеться війна. То я радий би віддати їй це. Кето усміхнувся. Це честь, відповів. Відчинивши стенд, вийняв великий золотий ланцюжок, тоді раптово засоромившись, простягнув його Роканону, сказавши «Віддайте». Отак уперше перша синя коштовність на мить потрапила до рук Роканона, але він зовсім про неї не думав. Натомість повернувся до прекрасної чужинки з пригорщею синього вогню та золота. Вона не простягла руки, щоб взяти прикрасу, а схилила голову, і він наклав на шийник поверх її волосся. Ланцюжок ліг на золото-коричневу шию, як вогнений спалах, як запальний шнур. На її обличчі з'явився вираз такої гордості втіхи і вдячності, що роканан стояв неспроможний промовити й слова, а маленький куратор з скоромовкою пробурмотів Просимо прийняти, дуже просимо. Вона схилила свою золоту голову перед ним і роканоном, тоді, обернувшись, кивнула своїм присадкуватим охоронцям, викрадачам і, накинувши поношеного синього плаща, перейшла довгу залу та зникла. Кето й роканан стояли, проваджаючи її поглядом. Здається мені, почав роканен. «Що?» – хрипко спитав Кето після довгої павзи. «Здається мені, часом, як зустрічаємося з людьми зі світів, про які ми так мало знаємо, часом здається, що я заблукав у якусь легенду, трагічний міт, якого не розумію». «Так», – промовив куратор, відкашлявшись, «Цікаво, – «Цікаво-цікаво, як її звуть?». Семлі прекрасна, Землі золота, землі з коштовністю на шиї. Схилилися перед волою її глинолюди, і навіть зоревлаці у страшному місці, куди забрали її глину люди. У місті на краю ночі поклонилися їй і з радістю віддали їй скарб, що був тоді в їхньому володінні. Проте вона ще не зуміла струснути з себе гніт тих печер, де камені нависала над головою, де не можна розібратися, хто з тобою говорить і що там робиться, де гудуть голоси і простягаються до тебе сірі руки. Воді це. Вона заплатила за нашийник, ну і гаразд. Тепер він належить їй. Ціну заплачено, минуле-минуло. Її вітрокінь виповз із якоїсь паки. Його очі зайшли плівкою, хутро покрилося паморозю. Спершу, коли вони вийшли з печерк Дем'яр, він не хотів злетіти. Але от, здається, його вигляд змінився на краще, і вони помчали із з лагідним південним вітром через ясне небо до Галану. «Мерші, лети, мерші!» – казала вона, сміхаючись, а вітер тим часом очищав її розум от темряви. Хоче побачити Даргала? Скоро, скоро!» І вони швидко полетіли, діставшись до Галану під вечір другого дня. Тепер печери Глунолюду здавалися неважливішими за турічній кошмар, а кінь несуч її зійнявся вгуру, долаючи тисячу сходинок Галану та міст над Безодною, де ліси раптом западалися вниз на тисячу футів. У золотому світлі вечора Семлі опустилася на двір польотів, зійшла з коня і прийшла останніми сходинками між штивими статуями суворих героїв і двома воротарями, що поклонилися їй, побачивши прекрасну вогнену прикрасу в неї на шиї. У вхідній залі вона перепинила дівчину, що проходила повз неї. Дівчина була дуже вродливою на вигляд, близька рудочка Даргала, хоча Семлі не могла згадати її імені. «Ти мене знаєш, панно? Я Семлі, Дарголова дружина. Можеш піти до ладі Даруси і сказати, що я повернулася?» Вона б побоювалася йти можливо, постати перед обличчям Даргала сам на сам. Хотіла спершу забезпечити собі підтримку Даруси Дівчина задивилася на неї, і її обличчя видавалося враженим, але прошепотіла «Так, пані!» і стрим голов помчала до вежі. Семлі стояла, чекаючи по золоченій зруйнованій залі. Ніхто не приходив. Невже ж ж вони всі сидять за столом у бенкетній залі. Довкола висіла важка тиша. За хвилину Семлі сама рушила в напрямку сходів, що вели до вежі. Але їй на зустріч по кем'яній підлозі йшла стара жінка, плачучи простягала руки. «Ох, Семлі, Семлі!» Вона ніколи не бачила цієї сиволосої жінки і відсахнулася. «Але ж, пані, хто ви?» «Я Дароса Семлі». Вона завмерла, так і не поворухнулася, коли Дароса їй пригортала, ридала і питала, чи правда, що глину люди захопили її в полон і тримали під заклинаннями впродовж усіх цих довгих років. Чи це були фія з їхнім дивним мистецтвом? Тоді, трохи відступивши, Дароса перестала плакати. «Ти все ще молода, Семлі, молода». Як того дня, коли вийшла звідси. І в тебе на шиї коштовна прикраса. Я принесла свій дар моєму мужеві. Дарголові, де він? Даргал мертвий. Семлі стояла непорушно. Твій а мій брат Даргол, князь Галанський, убитий сім років тому. Тоді й саме минуло дев'ять років, відколи ти зникла. Зори владці більше не з'являлися. На нас велилася війна зі східними домами, Зангі, Ангерлогу та Гул Орену. Даргол воював і був убитий списом середньорослого бо мало обладунку захищало його тіло і ніщо не захищало його душу. Лежить похований на полях під Оринськими болотами. Семлі відвернулася. «Тоді я піду до нього», – сказала, поклавши руку на ланцюг, який тяжів на її шиї. «Віддам йому свій подарунок». «Чекай, Семлі, Даргалова донька, твоя донька, ось вона, Галя прекрасна». Це була дівчина, яку вона першою зустріла, заговорила з нею і послала її до Дароси. 19-річна дівчина з очима, яку Даргала, тим носиніми. Стояла поруч із доросою, дивлячись цими застиглими очима на жінку землі, що була її матір'ю та її ровесницею. Однаковим був їхній вік і їхнє золоте волосся, і їхня краса, тільки землю була трішки вищою і носила на грудях синій камінь. Забери це, забери. Це для даргла й Гальдри принесла я його з міста на краю довгої ночі, голосно скрикнула земля, повернувши і схиливши голову, щоб стягти важкого ланцюжка. Скинула на шийника, і він упав на каміння з холодним прозорим дзвоном. «У вісьми це гальдре!» – знову заплакала вона. А тоді, голосно ридаючи, обернулася і побігла з галаном. Через міст, потім низ з довгими широкими сходами, потім стрім голов помчала на схід до зарослої лісом гори. Тікаючи, як гнаний дикий звір, щезла.